Të gjitha falënderimet, lavdata të më të plota, me absolute janë vetëm për Allahun, Zotin e Avotrave, Krijuesin e gjithësisë. Përshëndetjet, begatia, mirësia e Zotit xhellal Gjell xelalihu, të gjitha të tubuara tek njeriu më i mirë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnikë dhe të sinqertë, mbi gratë e tij të, ti të pastërta me familjen e ati të ndarshme dhe mbi jetë besimtarës që kanë ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar, ju matur litë të nderuar të pranishëm, me lejen e Zotit xhëlaluala, do të vazhdojmë në ciklin dhe vargun e ligjëratave javore ku në ciklin e fundit të ditëve të shtuna kemi caktuar një tematikë e cila është pjesë përbërës e e besimit, pjesë për bërse e formimit dhe ndërtimit të muslimanit që shikahije dhe është i knasher Allahu gjelle, gjelle gjelaluhu dhe kjo tema është sharti i fundit i gjasht kushti apo shtyla e fundit e imanit ku ka thamë bëngamberi sallallahu aleyhi sallem pasi ka përmen besimin Allahun në melachet, libra të dërguar ditën e fundit në fund ka thamë të i besosh kaderit caktimit, të Zotit, khajrihi vë sharrrihi, të khajrit dhe të shërri. Dhe Ibn i bënkaj i me ljuzie ka përmen nëbi gjash uh, dhjetë mirësi, begati dhe obligime të cilat ndërlidhen me të qenurit iknachur me kaderin e Zotit Gjellë Gjellë të ndërruar dhe zërë son të melejnë e Zotit Gjellë Vala dhe të shkurtojmë sa të kemi mundësi legjeratën, pasi që jemi tëftumë në një ceremoni dasmorë të një vllahë duhet me ju porriç ftesës së ti, por se do të mundohemi ço ta vazhdojmë temën pa pa e shkëpuar nga java. Andaj pa asnjë lloj parathënie, do të vazhdojmë në aty ku kemi ngel me Ibn Qayyim al-Juzeyy, ku kemi thënë se këto pika të citadelat i Gacek Ibn Qayyim al-Juzeyy janë vetëm një lloj pasqyrimi më i hodhshëm në impi më të holla Të të besuarit në kaderin e Zotit Gjellit Gjellalu të kajrit dhe ati cili është i hidur për nefësin e njëriut. Përmendi, 38 dobi, 38 mësime, se që shqibje më kanë i knastë me kaderin e Zotit Gjellit Gjellalu thot i bënkajim elgjuzia, e tesië vë thëlethun dobija e 39 e të qenorit i pajtuar dhe i knachur me caktimin e Zotit Gjellit Gjellalu thot rezaloku të çënorit i kënaqur me Allahun xhellal xelalu është nga veprat e zemrës nadhirul jihad min a'malil jawarih injajshum dhe i barabart me veprën e luftës e cila është nga pjesët e gjymtyrëve nga veprat e gjymtyrëve Fë inë kullë wahidin minhume dhirëve të senamil iman Dhe që dë njëna për këtër e djëve janë maja e imanit Kale Bu Darda, ka thane Bu Darda, radhjallahu anë Dhirëve të senamil iman, maja e imanit është e sabro li lë hukmi wa rrëdha bil qader Të qenëlit i durushëm në dispozitat e zotit dhe të qenurit i knaqur në kaderë. Kjo është dobija e të rëvët e non. Pra, i bënka i me lëgjuzi e thot se mirësia e të qenurit i knaqur me kaderën e Zotit është se kjo fillimisht është punë e zemlës. Pra, fillimisht lërgoje se mund është me qenë i knaqur me kaderën e Zotit me ndë një orvatje prej për jashtë. Kjo është fillimisht jashtëtejme. Kjo është Për çdo lloj, çdo lloj fasade, çdo lloj gjymtyre e cila lëviz, nuk ka dvoje me të qëndrit i kënaqshëm me Allahu xhallahu ala. Çfarë do lloj? As e kajtmia, as e çeshura, as të folurit kadale, e as heshtja, e as asnjë lloj xhes për hipori jashtë, për gjymtyrve nuk argumenton dhe nuk dokumenton se ti je i kënaqshëm me qadiran zotit te bareke o te ala nga se esencialisht kjo esh nga veprat e zemras andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam kur e ka pyet gibrili ka thon akhbirni mal iman qe lan tregom cka esh imani kur e ka pyet cka esh islami pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam i ka thon enteshhed me thon la ilaha illallah muhal majru me thon zechat me bohat kike diam pre perjasht kur e ka puit për Imanin ka qenë me besu. Edhe pse kjo ka ndërliçmëri të pandashme mes të pandeshmës dhe, dhe tek yoshmës. Por e para çka duhet të kuptojmë është se me qenë i knoetur me caktimin nuk ka mundësi me aludojë jashtëmja. Nuk mund të më aludojë jashtëmja, po vërtet është me qen prej për Brenda. Pse nëse kërkohet pajtimi për imrënda, kërkohet pajtimi për imrënda. Ndërsa çelat janë elementet këto pikë tjetër Apo, për shembo, imani është në zemër. A ka alamete? Ka. Pre tërë është falë namazit, dhonja zeqatit, apo, bërja veprave të mira, kjo është alamet. Por alameti, a është sigur që ka mrenda jo? Kjo është dalimi. Për shembo, njeri ju falë namaz, shpresohet që kjo është alamet se mrenda ka imani, po kjo nuk është siguri, se nuk e dim, nuk e kena pa zemërn e kërkujna. Andoj, të të të të një kajin e lëgjëzije, të shenurit i knashur me kaderin e Zotit është vepr e zemrës. E të pse e thekson si vepr të zemrës, me se zemra dhe veprat e zemrës qënë shumë të fështira. Maspari nuk shifën, dhe ti je obligum aty me punuë. Aty nuk e shëfë. E krejta jetë pun që ka bëhet në zemrë, krejt bërë prej, prej përjashtë. Pasat të të të të të të një kajin e lëgjë Rëndësia e kësaj vepre, veprës më të madhe, e cila është xhimtiri, ajo është Xhihadi në rrugt të Allahut xhela xhelaul. Dhe pse është ndërlidhur kjo me këtë? Ngase thati ibn Qaym al-Juziyje, ja se këto tudijat, njëra është për brenda, më e madhja tetra për jashtë është, më e madhja. Ka thënë Buderda radiyallahu an dhe ibn Qaym al-Juziyje argumentohet me fjalën e tij, thotë ka thënë kulmi dhe maja e imanit është me bo sabër në dispozita që shqipje me bo sabër në dispozita Allah e ka bo namaz 5 vakt dush me bo sabër e ka dha agjerimin, hukum kutib e alejkur është bo farz, ty dush me bo sabër e ka bo haram një sen dush me bo sabër kjo, kjo është kaderikisht në dispozita e, në falni, kjo juridikisht në dispozita Dhe se ka thon kulmi i imanit nga ana tjetër është të çenurit i kënaqur me qaderin. Ibn Qayimi ka shembulli këto, njëra është me zemër, njëra është me me vepra. Nëse pyet dikush, cila vepra më ma e madhe? Me të cilën njeriu adhuron Allahun xhallahu ala është lufta rrugt Allahu xhallahu ala, dhe është nuk është e amël, është e hidhur. Por se besimtarit, ande gabos për selefit e Zot, e kanë lidh vetë. E kanë lidh vetë gabos për selefit e cilat kër e kanë ditë vetë vetëja, që ka përmendim nilgjë uzi, kër e kanë ditë vetë vetëja për me bo gjuna dhe ka qenë gati apo të, të ju bindë vetë vetës, e ka kallë një zjarë dvogël dhe e ka vendosë gishtin e vetë. Ka thone, a e duron atje? Së në duron. Se edhe është 69 në herështë më e pështirë. Kështu, pra e kanë lidhë vetë vetën. Kjo është e përket veprave të jashtëme. Më randa vepor, me qeni knaqër me kaderin. Kur dush me pa sa aran është, kështu. E shembolej. A dhe do t'i përnkaj me lgjozije, kjo prej për jash, kjo prej për brenda. Pra me qeni knaqër me caktimin a Allahot lezër, duhet njeri ju me bo luft në vedvetën. Luft. Nga se kaderet a Allahot janë shumë. Kaderet e Zotit janë shumë. Andaj, për ta pasqiru qysh dohë këtë, si kur a e cili lufton me gjymëtyr. Lufton me me gjimëtirë. Ka mundësi i këputët kraj, i këputët kamba, ka fështirësi ekstomeral, pra është një lojë shumë hithësije për gjimëtirët, kështu është edhe të qenërit i kënaqën me Allah. Ka mundësi Allah të aqon një raket, apo, por joj raket konkrete, raket e luftës, po të aqon një raket e cila është kaderike, edhe të të së në duronë, tu kjo, apo ka të disa njësë praptohën. Për shumë për jehut, tële ka qenë të të raketa, ka qenë Muhammedi a.s. Falemma arafu, thotë Allahu gjelluatë, kur e kuptun se ki ka ardhë, kefa rubi, banë në kufër, pëse smurën me duru e ekstomeratë. Për të tjerët, e pësha gjitë, tële të janë, janë haramë, Allahue ka vendu vijën, aje shkelë, pëse smurën me duru më konë haramë kjo. Ata ka dhan ibn Qayyim el-Juzeyyë, shumë prej krishterëve nuk kanë në islam për shkak se ne tash e ndalume alkoolin. Ata e kanë marrë kështu. Ata e duan shumë. Andaj thotë, kjo ka çën për ata vështirësi. Andaj kjo i ngjasson luftës rrugt të, të Allahut xhelel xhelel. Me qenë i kënaqur me caktimin allahu bareke, e Allahut te bareke we taala. E 40-ta, tud ibn Qayyim el-Juzeyyë ose gjona e parë i, par, i bam në tok, në këtë botë është me zanafil nga mosknetsia me caktimin e Zotit Gjelle Gjelaluhu -Gjell fë iblis lem jarda bi hukmi Allahi ledhi hake me bihi keunen min të fdili Adem vë të krimihi o la bi hukmi hi dini min emri hi bi sujuri le thot, gjunahi i par në tokë, kjo shumë në nënësime kuptu ka garë gjunahi i par gjunahi i par njështë për shembul e diskutojnë gjunahin e diskutojnë kufrin, shirkun por zanafila është shumërënësi ki peri ka, ka është lidhë. Tho t'i përnë ka i me ljozije. Gjunaj i parë është bon nga mbi vlerësimi i ademit mbi kryesa. Dhe këta se në ka duru, ka dhe rikisht. Iblisi dhe tjetra ka pësua dhe ka rezultu për i kësaj dhe është mi bosejzde. Para mendotash, iblisit i del një kryes dhe shive që është maje, maje vlepshme se nështë se kush, se ata. Qovë mëndimin sa jo është me lasi, qovë mëndimin sa është gjinnë, e ka po që është ma i mirë. Dhe këtu ka fillu mundëze, kur e ka mri kulmin për me u plasë ketë, ton, për të bëmë bidhiseqë dhe. Për shemë, fukaraja e shëftë një pasunik. Nuk ka nevoj, nuk ka nevoj me i kalzu pasuniku sa ka në bank, apo sa ka në arkën e ti, për me kuptu kësë është pasunik. Ajë shifët, shifët Po kjo ja provokon pak durimin. Ku mundet me plasu karaja kur ti thua shkop binju çati. Kjo më merr mer mar fundin. Çri blisi. Allah e shfaqin ja Ademin, dha shkoi në Këshire. Edhe me laçet e Këshirën, me laçet than diçka tjetër, ai tha diçka tjetër. Dhe kur ju thabiri, isde, ajse dhe i i tha birisëse, ai s'na doroj. Ana do ibn qaim eljoziye. Fillimisht ishte moskënatia me qader. Pse osht më i mirë kë? Tha gjithashtu edhe Ademi, alay salatu wassalam Thot, nuk bani sabër në kader. Qysh? Thot, Allahu ja bani hadhal kitë gjennetin dhe ja ndalën një pen. Besh një. Thot, ki nuk, nuk u knas me ndarin që ka jadha Allahu, po lakmoj të e ndaluara. Dhe, ndodhi që ka ndodhi. Andër shikohet dhe zërë shpeshar e shikohet më gjynomi për jashtë. Por nësi a ja shikohet, zanafilën, shkaktarin, ndezisin, ku që ka ndez, është kaderi së shkoni kënash me dhe një loj kaderit e zotit e bareke vë të ala anë dhe të tibënë kajim elgjëzije thumët e ratë të vetë me asit dhurrijeti ale ademi sabri vë ademi rrida dhe thot krejt njerëzit pas ademit kanë bo gjuna pas së kanë bo sabër kërqi kaderit anë dhe gjuna qarë nuk ban kërqi kaderit sabër qësh i be kaderit lezër neve për shemë allohu i kalon farzët dhe i kalon kaderët Fordut për shembull e ka pa sabahin në kohë ku ta prishk kënaqsinë dhe komoditetin e e xhumit dhe pushimit. E ti nuk mundesh këtu me me zëdh. Ai ka taktu këtu ty. Nga ana tjetër, ka bë Allahu Usaindë tërëse, të bukura, të qetshme e kështu me radhë ka dhënë moshiqshir. Zbani prej e kështu me radhë. Edhe kur bie dikush në xhona, s'ka pa sabër me kadedën. Ki ka problem me kaderin e Zotit te bareke wa taala. Fadiban qayyim al-juziyya. Porosia dhe mësimi i 4 të një, nga të qenë është i knaqër me katerin e Allah u gjelluar është se, a i cili është i knaqër me Allahun në katerin e ti, wa kifun ma këtijari la hila, mu aridhun ani këtijari hilin e fsi. Kjo është dalimi. Thot e 4 të njëta, është se, a i cili është i knaqër me Allahun në kater, kjo është ndalë me zredhjen e Zotit dhe a ka këti shpinën zredhjes vëdvetisë dhe thot kjo për arsye të elmit të madh që ka ndaj Zotit dhe elmit të madh që ka për vetveten. Kjo dobi e 41. Kjo shumë e rëndësishme. Thot ai i cili është i knas Allah, me Allahun. Ky është përplas mes dy zgjedhjeve, zgjedhja e Zotit dhe zgjedhja e vetes. Ky e ka zgjedh zgjedhjen e Zotit. Dhe kjo nga ka ardh se ky e njeh shumë mirë Zotin dhe e njeh vetveten. Për a edin sa Allahu kur i thoi emos është ma mirë se sa kërti thoje vetja po dhe edin se kërti thoje Allahu po është ma e mirë se sa kërti thoje vetja jo pse e njef mirë zotin dhe e njef mirë vetë vetë qështë e njef edin se Allahu është i gjithishëm dhe vetja është gjahile edin se Allahu është i urt nërsa vetja nuk është e urt sa zxedhet njërijut jabon njërijut shërri vetë vetës andetat Allahu gjelluara in ahsentum ahsentum lehen fuzikum va in esetum fa alia. Po Zoti u jon dhe lloja rason e Isra. Nëse bëni mirë, bëni për kan, për Juve, për vetin. E nëse bëni keq, kundër vetes, s'ni ban dam gulkut, për vetë se vetvetes. Ana do të bën qajme e gjuzie, ai ti loh të tkënas me Allahun e ka zgjedh, zgjedhjen e Zotit dhe e ka kthy pas apo ja ka kthy shpinën zgjedhjes vetvetes. Shum zgjedhjet tona janë pa dije. Apo ti zdi, nuk di më zgjedh Olloj sot me e blenj një artikull, që ti nuk ja di brendshmet dhe tjashmet, e nuk e di sa e ka qmimi në real në treg, me dal njëni me tashit, dhe me ti rrit performansat dhe cilësi, dhe me donë shumë është cilësor, dhe i ka këto këto kapacitete, dhe i të rrenë tyje, ti nësëski një huri e blenj. Ose e blenj në qmimin më naltë, sa e më rriton, ose e blenj dhe manipulojsh në cilësi, si ka që të cilësi, E a i cili e zxed, zxedhe në allahut, i zxedhe me të tëllësi. Do të prejtë se unë zdi. Abo, i delt një shka karëshi, a i thotë ka dalë. Unë nuk di, allahut, më ka zhona me bleja jo. Gjdo vej e për, e vetë allahut, unë gjelë e gjelë e lu. E kjo bërdo mund të madhe, do e, përpjeket madhe, me, me vetë vetë dhe me gjërët të sëtë në, rë, në rëthojnë neve. Thotë dhe e bjen si shembull një ngjarje e cila ka ndodhur mes tre ulëmave të mëdhej dhe ajo është Uhay Ibnul Wird, Sufjan et-Thauriu dhe Yusuf Ibn Asbat. Këto kanë qenë për dietarëve të mëdhej të kategorisë e lartë e el-sonetit të në kohën e tyre, në kohën e muslimanëve. Thot, fa qala ath-Thauri, ka thon Sufjan et-Thauri, kad kuntu akrahu mautal fujaa qabla al-yawm fa amma al-yawm Për e ditë të, të enë një me gjitë. Ka thonë Sufjanë e Thori, janë mlejët me bisedu. Shikoh dhezër, gjithë mund kur janë mlejët, kanë bisedu rrëth qështjeve të cilat kanë të bojnë me Zotin Gjele Gjelalu, apo pengamberin, sësele, apo rrëth dijes. Sot njërzit kur mlejët, në qka diskutojnë? Kocina, kote kote, Zotin Arut. Andaj besim dorë dhe du të mund gritë, nëse me një vend nuk diskutojnë, e dit, diçka e cila, Në këtë botë, apo botë në tjetër është du të me diskutua ta. Apo, prej tëre, që ka boni filani, ka shkoja lani, a jartë filani, a sër filani, a thup se ka, ka shku filani me filani, ma betet kota, zbojnë dobi në akiret, fare, asë këtë botë. Thot, Sufjanë e Thauri tha, deri sot, i omrujt vdekjes befas. I omrujt, i omtut, më zvdekjes befas. Pi sot, ma shumë kam dëshirë me vdekë. Fëkale lëhu Jusuf, Jusuf ibn Esbat, këtë djetarë shumë i madhë, ka thonë shekhu i sëmën të imi, Jusuf ibn Esbat, edhe Sufjanë e Theuri, janë kajmaki kohës të tëre, bashkë me Abdullah i Mubarekin, në qështjën e ilmi, dhe ujene. Kathan, ibn Ujene. Ka thonë Jusuf ibn Esbat, e pse, e pse tash këndruhe, thotë, Sufjani ka thonë, se i ruhëm dhe i kam ndruhe fitness. Pro ma mirë me dek tash, ku e di disa kalkulime që e këmbove dhetës, se ndosht të vinë dhe kohra më të fështira. Fëkale Jusuf, e Jusuf ibn Esbati tha, lakinni la ekra hutule lë bëka, ka thonë, e unë nuk e urrej me jetu gjatë. Sufjanë e theuri tha, e pse, e pse kjo, pse nuk e urrejn me jetu gjatë? Tha, sepse ndosht të vjenë një dit e rejë, në të cilën e baj një tobe më të mirë sa jo e kaluara. E dikush përshimë më thotë, pëse do me e tu edhe një avë? Po shkojme edhe filan shëtitjen edhe e blejni kërë më të mirë e kështë mëra dha po. Ky nërije ka po një ditë tepër, ndështë ta një tobe ere më e mirë sa e kaluara. Vë a'melu salihan dhe e punoj edhe një një punë më të mirë. Pastaj i than Huhejb ibnul Virdit e ti që shmëndon këtë mesele a me jetu ma gjatë, a me jetu ma shkurtë a do me jetu edhe pakë, a do me vdhejkë e kështë me radë tha u hejbi anë la e këtaru shiqë una heç nukës gjithë a habbu dhalika ilajja a habbu hu ila Allah ma dashur këtëtë mua bëjtët të honë qëllë është qëtash këtëtënë Allah ujëllë gjëllë aluhu fa qëbbelë thauriju bëjnë ajnajëjë sufjanë thauri eputhi u hej faqal ruhaniyah wa rabb al ka'bah çshto është shpirtrorja pasha zotin e qabas pra sufiani çka tha un du me dek kjo është zedhja e par opcioni i par pse nga se fit nat vin më mirë tash me vdek pra vjen më keq ajo çka vjen gjithmonë është më keq andaj më mirë me vdek sot yusuf ibnu esbad po jo ndoshta nesër punoj pun më të mirë dhe kjo është zedhja A dhe kjo është këndi i vështërimi E Uhejb ibnulward Qa tha asket, asket Cile është ta jo Cilën ta doje Zoti për mu matëmiren qa tha E kjo është epshtir Kjo është epshtir Andaj Tadibën qajim El Gjauzije Fa hadha halu abdin qadistavat Indehu haletu l-hayati O l-mord Thot ki uhejbi Thot ka qenë rob I cili I është bo parabar ta jetëa dhe vdekja Wa thë dhe është ndalë me zxedhjen e Zotit nga dy zxedhjet e tjera andaj thot ka qenë u hejbi i njohur për knatsit të madhe me kaderin e Zotit Gjeli Gjelaluhu andaj thot i përnkaj me ljozije se e katrote njita për i dobive është se një riju kur e zxedh kaderin e Zotit jo e zxedh a i vjen e ti e zxedh që ta thu që kjo mirë Çu është 20 vjet ashtu më mirë. Pse sa i edhin më mirë. E tash këto muhabeti shpash njerëz, a, a do të më dëshirov vdekjen apo do të më dëshirov jetën? Thotë më kaj me lëuzie, ja pranon kujt u helit. Pse? Tha celën e do Zoti. Celën e do Zoti. Ata që ja ka shkujt 20 vjet më e tu më e mirë është për ta. Ata që ja ka shkujt 80 më e mirë është për ta. Ata që ka bëu fukara më e mirë është për ta, ata që ka bëu pasunik është më mirë për ta. Te kështu me radh. Andaj zëdhet e Zotit janë më të mira. Njëri du të më këni kënash me zhjetët e Allahu të barëke Vë te alë Të dy përnë kajim El Gjozije e katrat e dyta Premësimeve është se Robi duhet të din Se privimi Men'u Allah Privimi Ata qka së ta jepë Allahu Subhanahu vë te alë Li abdihi l'mumin Bihi l'muhibbulahu ata Ata qka Allahu së ta jepë robit që të cilin robë e donaj gjelle gjelalu hu të të ajo është dhurat wa btila'u hu ijahu afia dhe belaja qëka ja qonë allahu robë qëka ja donë është qëka mirësi qale Sufjanë të thauri menëllahi ata mes me dhënë allahu është me dhënë tashë kene hi nuk jenë filozofike ka shenë bujë sattë dhushë praktik të të të të përmenjë muhamet Qudbë Zotin Mëshirov, se si është Mos me ddanë Allah Pasaj dhoti pënkajim El Gjoziye Liannehu jemna u an Gajri Bukhlin u la Udm Sepsa Allahu nuk Endalë diçka nga kopratia Dhe nga mos pasuria Wa innama nadara Fi khajri abdi l-mu'min Femenahahu i khtijaran Wa husnë nadarin E Allahu kur e pengon Diçka prej robit E pengon nga sa jo ma e mirë është për robin besimtar dhe husnë në nadar dhe nga shikimi më i mirë. Si? Muhammed Kudbi ka si e thë shembuj në librat e ti se si është pengimi i Allahu te bare që shqivje ka thonë Sufjanë e Thauris që farë fjale? Andaj fj fjallët e se levit kanë nevojt e njerë mu uzbërdi me shembuj praktik. Ka thonë mës me dhanë Allah o me dhanë. Dhe me lomëve shket fjalli do këte e pa qartë. Ka thanë, më amë të kutëbi, si kur prindi me fëminjën. Kini pa, ja ja plodrë. Edhe, me elan fëminjën, a i thotë dhjetë orë lema. A i zhjitë të ta. Po prindi që ka banë? E merë. A ja ka morë se se do, e do? Se e do. A ja nisë me kajtë, në të kajtë së dojë, kjo është e mirë për ta. Kështu, thotë është Allah u gjellole me robin. Ja merë. Ti do mu të ranuëve, ama i të ka morë për të mirë, A, A ka dikush kër e shef prindin të jamor një lodër fmihët vetë E i thotë kështë hitë se do fmihën Jo me alan se do Qaj me alan prishët Po qaj i thotë ngritë dhe kryjt e tira që ka që i kje Andaj, kështu të, të këptojmë raportin me Zotin tonë Në ka dhanë ditë qka për një ko, pasaj në i mërë Pëse në i mërë Pa e di, kur ta ka dhanë e ka di se du të me të dhanë Ta që du të me të jamorë E na këtë e kemi atë për kur të najmore, që a themi su so dosh me najmor a e thëtë jo, dhëtë me ta mor se me bo me ta lanë botë, qarë për tyje si kur prindi, e di a e thëtë ta, ta një mjaftë i ki gjisore, me lujtë me bo me lanë dhëmijen, a i lunë, ta në ditën humbët a kini po dikanë që ka lanë prindi me lujtë vëjtë dimishtë dhe da jo është bo a po i njohërë në mesin e qëqëriës dhe ka arritë shumë pinë rrugë, u ka bo a lima ku ta diçka sh ku që është bëhë diqka, a i cili prindi e ka shtrëngu, se ka lanë me lujtë. Allahu gjellu ala kure privon, andaj tha Sufjanë e Thauri, menëullahi ata. Mësë me dhanë, Allahu është me dhanë. Dhurate zotit është, mësë me të ndalë Allahu te bareke vë te ala. Andaj tha i bon kajim el gjozije, se Allahu nuk i andalo në robit diqka, pse se s'ka. Allahu përqemë, kure bandi i kanë fukara, Pse e ka bërë? Pse s'ka? Ka. Ka shumë. Argument këshyra asë që i ka dhënë shumë. Por shemë, për me ditë se Allah fukaron nuk e ka bërë nga mos pasuria. Që me i ka dhënë dikuit miliarda, dikush s'ka dhëtë denarë në gjepë. Dhe ditën mundohet me endhirë me apo me shumë vështërsi. Dhe ka dikush lunë me pare. Lunë me pare. Sigur, por shemë, në shtetet arabe, lunë me pare atë. Vull me pare, miliarda miliarda, vlezër biliona pare që ti ndosht të avdes e shkon si shefa të e ti tash mundesh me paramendu se kure ka po allohu di kanë fukara edhe është i njëtja i cilë e ka po këtë pasunik pse e ka po këtë fukara pse ka dash me lanë fukara jo i është i s'ka, a i mundhët me alon vish me njëf ta njëtër allohu ko qatsh me thonë i ki gjëzët vetë vish njëf hitës musunal, ti vish njëf Siguria hut, Kantchef Maniev. Apo yrasniç boshtaj, edhe teshat kur i lajn di lajn ministri, mos ta harxoja rrymën dhe ujin të shtëpij. Pse duhet më shpenzuar? Duhet më më shpenzuar. Kështu më radh. Andaj Zoti u ngjella kohë shumë. Pse nuk i jap? Por shkak se është me husn e htiar və husn el nazar. Ai e ka zgjedh më mirë dhe e ka shikuar më mirë. Andaj shikoj vëllezër, njeriu më me pas mendon për të mirë të mirë për Allahu u ngjella wala s'ka mundësi me musikletavë. Qështë do të vjenë edhe një prej dobive që e ka përmendim e në kajim e Gjeziinë nëse nga premë të nkoa, është se prej dobive është se e largonë mërzijën. Mërzijë e zakonishë, pëse kryot? Piklimin. Për dy, a bo? E përmendim të fësirë, nga sësejnët janë të lidurë. Allah u gjelore për të ullëzuarit, femen të bja hudeje. Qa tha? Kushe ndjek ull la khaufun alejin s'ka në frikë o la hun jahzenun dhe ata nuk mërzitën dhe tha, ibn nuk e thiri qka khauf apo lima jeti vë huznën lima madha khauf para qka vjen njëri ju pse tutot që ka me ndohet kriz ekonomike a këna me mujtë me apo njërëzit a ki po bëllok kanë kdo njërë, kanë bëllok thot pa ma nuk i dit, ma zë djetë dhe një Kip, për një për një për një për një për një për një për nj si kërë Allah u gjellohana këti ka rronë ti, për 7 një pa kime punuën. Kjo dalje prej qëllimit kërëjimit. Kjo dalje prej, prej qëllimit kërëjimit. Frikë për të ardhëmën, edhe mërzi për, për të kalumën. Këto ullzimi i mohon, pse ajo që ka vjen është nga i, dëzotit vjen gjithmonë mirë, ajo që ka kalu nuk përmirsohet për vetëse me, me të ube. Vetëse me, me të ube. Andaj, të di mënkajim, El Gjauzije se do bia e katër të dë të qenërit i knaqër me Allahun të barëke vë të ala, është se njëriju e ka zxedh, zxedhën e zotit, dhe kjo është dhurat e Allahun të barëke vë të ala. Tëtë i bënkajim, El Gjauzije e thëllith vërërbaun e tërëdhët, e katërët e, e treta nga do bita është e nja'le me ennehu subhanahu hua lë awalu këble kulli shëj. A ju këtotë Ligerata, kër kemi folë në Ma'aricë el Kabul të libra e besimit, kemi thonë se emrat mëtë mëdhej të cilat ka thoni Ibn Kajim e ljozije në tarikë u Ligeratejnë se Alejha të duru gjemi u lësma në qëto katër emra s'ilën këtë emrat e Zotit Ibn Kajimit tani këto e lidhe dhe me kaderim. Cilat janë katër emrat, ku kretë emrat Zotit lidhe në këto katër emra dhe janë bështi emrave tjerët e Zotit, cilat janë Surë al-hadid Kënë thënë Allahu Jellewala Huë al-awalu Wal-akhiru Wal-zahiru Wal-batin Thadjë bën qajmë al-gjëzit Titat Alejha të duru Gjemia o l-esmaj O sifat Krejt emrat zotit I janë Kum Te Qëto Edhe emri Allah është qëto Edhe emri rab është qëto Edhe emri Muhi është qëto Të gjitha emra Cilat janë këto I pari Pa filim Dhe gemi thonë këto ë që a i thunë ata blank, sidr, edhe haqës, pengejës, qësh i bje i pari pa fillim, dhe truni njëriut nuk e kap, veç e di shprejnë pa fillim, dhe qësh funksionon kjo, se di, qësh funksionon pa fillim, se di, u alë akhir, bila nihaje, dhe i fundit pa mbarim, qësh funksionon, për shembol, kini pa përjitja, vin, hojo, Allah, në njënët, ka, për për për për për për për për për për për për për për për për për për për që mu kiku t'hinë që nëtë më është 5 milion vjetëve, a di Allah, s'ka shka mu bo, përgjigje qële është, që ka bo, para se mu konë ti, që u e uëll, jo para se mu konë ti, pa, hitë pa filim, mund, kiti parasisht, e uëll, s'mundët, e u vahir i dukshmi, u e batin i afert, e kemi thonë, batin që shqipje, mes diçka e qëka s'ka, pënges, mes diçka e qëka s'ka, tengë sodëvon kajm el juzie por me kuptou kader më mirë dhe më keni knast është që ta dië robi se Allahu është i pari pa fillim. Ul akhiru ba'da kulli şey, gëy fundet pas çdo gjëje. U alaysa lil 'abd an yahtara alayh. Dhe robi si takon me zgjedh kundër zëdhës zotit. Ki barazish? Ai është pa fillim dhe është pambarrë. Dhe këto janë dy dhe de lidhësit ai e ka kriju, ka shka kriju dhe e ka ditë ç'shka me të kriju, secilat janë performanca tua dhe cilësitë tua, karakteristikat tua, kët formimin e ka ditë ai para se me të kriju dhe e din fundin dhe i din kët me së tyre diave wa ma baina huma dhe ç'ka me këto re diave dhe ti as ka as mësa as në më fund se di çish mundesh me zgjedh ti qarqe aty thati men kayem al-jawziya wa laysa li ahadin ma'ahu shay'un wa ikhtiyar s'ka kur kush në raport me Allahun, zxedhje. Vala, ju shriku fi hukmihi ahada, dhe në gjekimet e zotit nuk e shëqron dhe e banur tak kërkush Allahun gjellu ala. Vala, abdulem je kunqej e mëdhkura. Robis ka qenë i përmendur. Robis ka qenë i përmendur. Për qenë, për qenë, për qenë, për qenë, për qenë, për qenë, për qenë, para se me lind, ty, prindere, prindere të lindë, ty, Allahun gjellu ala në përmjë do, s'e kanë dit ti ç'i daukësh. Apo tash ato e din. Po nuk e kanë dit ç'i daukësh. Duke kanë it's ka bos ide. Lem yekun shay'an madhkura. Për shembull, më e pa po ma çerta, shkon te një çift i ri, i cili pran fmijë. Thi a e di ç'i daukësh? S'e di. Apo haj, hajt haj, pak provoje. S'e di. Ç'i ska më daukaj. Çfar çfar shije kam e pa. Çfar formë kam, nuk e din. Masit linde por është proces i gajbit e pasaj kur dalë njeriu filozof thotë me qaim el jozia fu hu subhanehu alladhi ikhtara wujude është allahu i cili ka zgjedh ti të më ekzistu wa ikhtara an yakuna kama qaddarahu lahu wa qadaahu min afieta wa bala dhe është çysh don allahu me qader wa qada çysh ka kriju çasto edhe e cakton prej shëndetit dhe belas wa ghina wa faqr فسوري ذ فقرا لك وعزذ وذل نجمع ما با لارسي ونباهت وخمول اوتوريتات ابا يا اوتوريتات فكما تفرد سبحانه بالخلق تفرد بالاختيار والتقدير والتدبير تضيب القيمه الجزيه سيكور تشوتي جون تبارك وتعالى اوشتي فيشانت نكرييم امون دي كوش ما كريو سي زوتي ابادان Kërë kërë është mërët me kryusëja si Allahu të barëke, vëtë alë. Sikur që kjo është, e veçan të e ti, e veçan të e ti është zedhja. Këtë këto, pasunik fukara, i bukur jo i bukur, autoritet për autoritet, falëhu. Këtë janë të Allahu gjelle gjelaluhu, vëtë të dbir dhe organizimi. Qëshëja organizënë Allahu gjelluvala jetën njerihu. Wa lejse li l'abdi shej u min dhalik, fa inna l'amra kullahu lillah. Robot nuk i takon prej kësaj as një sem. A ke zgjedh veshin më konçeto? E suit më konçeto? Apo jo, nuk, nuk e ke zgjedh. Ta ka caktuar Allahu të vare këtu atalla dhe kjo është caktimi më i mirë. Dhe subhanallahu eladhim, më shikun njerëz të cilat apo kjo ë uh, operacione plastike të cilat është bë moderne dhe bashkëkohore në kohën tonë është i malë Zotit e Barak Ewa Teala i cili ka shumtu në duartë njërzve. Njëriju që ka kriju Allahu Gjellu? Ahëse në takuim, në formën më të bukur. Dhe shkonë njëriju e dëmë shminkën. Dashërotë në plastikë. Mushe, thotë, sa më shumë. Apo, mushe, bane veç hekja kriimin e Zotit Gjellu Gjellu. është i qudeqëm njëriju. Andaj, shëjtani është betu ma si ka dhënë Allahu a fatë, se kam janë ndryshu, kriimin. Kam janë ndryshu, kriimin. Andaj, thëti përnkaj me lëgjëzije. Sikur që si ki kriju, ti s'ke zedh në macetovë, në macetovë. A të ka kriju mas mirëti. Andaj, mos u porzit qështë të lëvizaj. Sikur që përmendo me qështjën e e aeroplanit. Ti nuk je pilotit. A as ti nuk e di, ti duhet me nejë që ti ku të ka thonë Allahu Gjellola, rë, ku të lëvizmina, ajo është emira e Allah, dhe ka thënë nëbinijë sallallahu alaihi dhe sallam, derisa Allahu i jallahu alai ka thon pejgamberit ton sallallahu alaihi dhe sallam, "Leis lak min al-amri shay." A që njeriu me kuptou këtë ajet, dorzohet me teslimin më të madh që ekziston. I ka thon më dashur i ti, Ali sallatu selam, Allahu i jallahu alai për të, të cilin pejgamber Zoti i ngjallu ka thënë ibn Hajar al-Asqalani, "Allahu e ka bë ligj, cosmology Kushe për e të, ja Kushe kush salam, e shon pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem, Allahu i hakmir. Edhe nëse s'ka musliman aty, ja çon Allahu dën i kafsh. Kush e shon? A në nuk dihet çò publikisht ka dalë me ofenduar di kujt Muhamedit alayhi salatu selam, e çë Zoti s'ja ka vënë dikan me me hakmir ndaj tij na. E çikë njëri me kët pozit, Allahu xhelalu xhiqos riflet. Laysa laka ti asë një sen nuk e kin dorë. Heq. Dhe kjo ka zbrit në qeshtë në disa njërzët e cilat për nga berisë a sellem, në luftën e hudit, kur kanë shkaktue e, thyrje të dhamve dhe për nga berisë a sellem, që ka zhenë Safuan ibn Umeje, për nga mesëm e me kamalku, Allahu ka thonë, jo, se e ka shkvit më bo muslimanaj. Paramendo dhe dhe zhë? Në kaderën e zhëtë ka qenë më bo musliman, për nga mesëm i ka thonë, që i dha të jekën në abdu enë në lëmra kullahu lilla, vë lejse lëhu minë lëmri qalilën vë la këthirë kur robi të bindët se e gjithë qështi është në dorën e Zotit, as pak e as shumë nuk ka në dorën e ti, lem jekun lëhu muawëll, ba'de dhalike gëjra rrida bi mëwaqi lëqdari vë ma jëgribi hi minë rabbi hi e lëkhtjarë, të di mën qajim e ljuzia, kur të këtë bindë dhe se të gjitha qështit janë ndorëm e Zotit, janë ndorëm e Zotit, thot, atëherë nuk i jetë tjetër për vetë se më ka një kënast me Allahun të bareke, u e te ala, se si e regulon realitetin e kaderit dhe se si Allahu e zhvillon kaderin mbi, mbi një rion. Dhe e 44 të, dhe me përfandojnë, e 44 të prej dobiive, dhe kemi përmenjë dhe këtu dhe të përsërisim se pas këtëre dobive të kaderit dhe të flasën për një tematik e cila është një ndër tematikat më të rëndësishme të, të duhet besimtari me i di dhe muslimani është dalimi mes civilizimit dhe qytëtrimit dhe sistemit islam për balë të gjitha civilizimet të tjera dhe kjo besimtari në banë mund ngrit me kuptu se qëfar feje në ka dhona Allahu të barë kjo vëthjale që shka thonë poeti n madrimën e Zotit xhelal xelaluhu por kët islam më e vendos kryjen seçde e toka më kanë me gozhda s'mundemi ia paguajt Allahut as grimcën më të vogël këtij nimetit më kanë toka vëzer kët me gozhda kët me gozhda dhe më na than Allah vnoni kryet në seçde për ritimin kur s'kish më mujt më i dal hakut Allahu xhelalu ala për çka për begatinë islamin përvegatin islamin ana qetem do të jetë ndoshta edhe do të na marr kohë të gjatë por se shumë shumë rëndsi e katërdë e katërta nga dobitë të çendrit dignoçur me Kaderin është anar ridha anar ridha Allahu anil abdi akbaru minal jannati wa ma fiha. Po dim qaim al juzia të çenurit i kënaqur Allahu me robën është më ma e madhe se xheneti që kaonta se una punojm për xhennet. Por kënaçia e Zotit është më e madhe se xhenjeti. Liya anar ridha sifatuhu wal jannatu khalquhu. Sepse kënaçia e Zotit është sifati i ti Tij, e xhenjeti është krijimi i Tij. Ndërsa dihet se fi'li ajo sifati e Allahut është më imase me fa'ule i Tij. Apo, për shembull, edhe derri është krijimi i Zotit. Por Allahu e urren e urren derr. Apo tani Xhenjeti është krijimi i Zotit. Ndërsa kënaqësia e Allahut është sifati i Atit, cilësia e Tij. Thati ibn Qayyim al-Juzeyni, ka thana Allahu tebaraka wa taala, "Wa ridwanun min Allah akbar." Ariz Allahu, kënaqësia e Allahut është më e madhe. Ka thana Allahu tebaraka wa taala, "Wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhār." Khalidin e fija Wa mesakin e tajibeten Fi gjennati adnë Allahu gjelluara Kur i ka Dalu Mes shpërblimit gjennetit Dhe rizalokut Allahu i ka përmen shumë Të mirat të gjennetit Prej tëre ka dhanë Allahu i ka përremtu besimtarve dhe besimtareve Gjennete me dhe cilat janë të shëshruarë Në në të lumej Për gjithmon janë aty kanë shtëpi të mira në gjennetin aden mi për me gjithë këta ka thamë u e ridhuanu minë Allah i Ekber ama më, më kanë i knashtë Allah është ma e madhe të di më në qajme lë gjëzije vë ha dhe rrëdha gjëzëun ala rrëdhahum anhu fi të dunja knatsia e Allahun dhajrobit është sa ato janë konë të knashtë me Allahun dunja vë lemma këne ha dhe lë gjëzëa u eftëdhalu lë gjëzë këne sebabu eftëdhalu lë amën Pas e çkënaçia e Zotit është më i miri shpërblim edhe sebebi që e ka shkaktuar këtë kranaci është vepra më e mirë. Pra, a është jënëti e kranaci e Allahut më e madhe, kranaci i Allahut? Shka e bën kranacin Allahut, kranacia me kaderin. Cila është vepra më e madhe në Islam, nukoni kësas me Allahun xhallahu. Ande the ibn Qayyim al-Juzeyri balabar me me jihadin. Shkol pengamesa e kap dhurrua. Ska ku shkon më, dhërrua është kur mbushet kupa, dhërrua, senam, është kur ska ku me shkua më ndej. A da e ka po përjënësëm luftën rrugë të Allahu, sa i përket, veprave të imanit është mënkani kënasht me Allahu njëllë gjellë, gjellë luhë. Anda iblisë është malku nga kjo, kjo pikë, para më ndodhë dhe zërë, gjenneti është ma pak dërejgje se Mukan Allahu i kënaqshme neve. E cish është Allahu i kënaqshme neve, nëse ti i kënaqsh me qaderin e Zotit te Bareke u teala. Andaj kjo kjo është dobia e 44 se na ka përmend Ibn Qayyim el-Juzeyni ka mbet dikon edhe pas 18 dobi, Zoti ka përmend Ibn Qayyim el-Juzeyni se sharrojnë edhe më shumë, edhe e zbërthejnë edhe në më hollsi më të vogla se si dokut njeriu mukan i kënaqshme Allahu Xhelel Xhelalu dhe dobi të shumta, qoftë edhe sociale edhe psikologjike, sa njeriu vëlezat sanërijo vëza edhe, edhe edhe psikika i prishet edhe knaçia harmonia ditorre i prishet edhe knaçia me të mirën që ja ka dhuruar Zoti i prishet pse nga se nuk është harmonizuar në raport me caktimet të Allahu të ala. e Allahut te bareke ve taala elusme zotin ton që Allahu mos na bën në zemrat tona pa knaçim me asnjë lloj kaderit e ti. e lusmi të tij elusme Allahu te bareke ve taala që Allahu xhelal gjellë xalalut na bën që të jemi të kënaqur me kaderin e mirë dha atë të, të, të hidhur اللسمي الله جل وعلا و صلى الله تبارك وتعالى نمنصان مقتطو فيالن ازوتي فيالن بيغامبيريتون صلى الله عليه وسلم اللسمي الله تبارك وتعالى ج الله المسلمان كوديشن الله تديمان يتيمات المسلمان الله تيم بولان فقارات الله تپاسون باسنين كالله تمن تجيمرت اللسمي الله ان الله رجال علماء المسلمان <سؤال> الله تيلرون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين